a hľadajte na YouTube a na slobodnom vysielači pod názvom Politolog bez diplomu. Dnes začnem aj skončím so Sokratovými úvahami. Tu je tá úvodná. Zrak je najbystrejší z našich telesných zmyslov, ale múdrosť ním nevidíme. Poďme na dnešnú tému. Kauza Grónsko je kľúčová pre budúci rozpad Európskej únie alebo rozpad Spojených štátov amerických. Autor Ivan Štubňa. Mnohí predstaviteľia európskych štátov nevedia, ako komunikovať s Trumpom a hlavne, ako sa majú správať voči jeho politike i vyjadreniam. Trump je však čitateľný. Jeho politika je infantilná, ale nebezpečná. Trump do svojej politiky zahrnul také praktiky, ako je násilie, vyhrážanie sa, nedodržiavanie práva, neúcta, drzosť a podobné. Na medzinárodnej scéne Trump vytvára napätie svojimi vyjadreniami, o ktorých si každý myslí, že za nimi budú nasledovať činy. Omyl. Trump len testuje medzinárodnú politickú scénu a svoje konanie potom určí na základe odozvy. Ak mu jeho výhrážky prejdú bez povšimnutia, s veľkou pravdepodobnosťou nebude mať problém napríklad použiť aj vojenskú silu pri dosahovaní svojich cieľov. Ak sa iné štáty začnú búriť, zavádza napríklad divoké clá, sankcie a podobne, to všetko v rozpore s medzinárodným právom. Spojené štáty americké sú obrovským globálnym bezpečnostným rizikom aj z toho dôvodu, že ich ekonomika balancuje nad priepasťou. Našiel som aj takýto článok, ktorý sa zaoberá globálnym dlhom, podielom štátov na ňom a dlhovou špirálou, ktorá bude viesť k tretej svetovej vojne. Ak svet nezatiahne záchrannú brzdu amerického expresu smerujúceho do destinácie peklo, uvedme si niektoré fakty. Globálnym dlhom sa zaoberajú napríklad tieto kľúčové inštitúcie: Medzinárodný menový fond, Svetová banka a Inštitút medzinárodných financií. Odhadovaný globálny dlh sa momentálne pohybuje na úrovni 350 biliónov USD teda amerických dolárov, kým globálny HDP je na úrovni 125 biliónov dolárov. Hodnota globálneho dlhu sa teda pohybuje CCA na 292% HDP. Koncom januára 2026 štátny dlh USA prekročil hranicu 38,5 bilióna amerických dolárov, čo je viac ako 125% HDP. Globálna dlhová pyramída rastie prudkým tempom. Blížime sa k vrcholu Mount Everest. Tam naše limity končia a bude nasledovať voľný pád na spôsob amerických dvojčiek. Nebezpečenstvo amerického myslenia spočíva v tom, že spôsob, ako vyriešiť problém nesplatených dlhov, je začať veľkú vojnu a po rozvrate sveta zrušiť svoje astronomické záväzky. Štáty sveta však už nechcú platiť blahobyt USA zo svojich rozpočtov. Preto sa odklonia od USA. Vedia, že finančný kolaps USA môže byť v blízkej budúcnosti aktuálny a v rámci meniaceho sa sveta smerom k multilaterálnej spolupráci už Ameriku nemusí zachrániť ani krachujúci dolár s funkciou rezervnej meny. Dobrodruh Trump si zmyslel, že okrem iných megazlodejstiev si prísvojí Gronsko. Aj v prípade Gronska testoval, čo si môže dovoliť. Keď zistil, že anexia Gronska bude kontraproduktívna a vyvolá vlny odporu po celom svete, zrazu cúvo. Vojenskej anexie Gronska sa zatiaľ vzdal. Dal to najavo aj svojimi poslednými vyhláseniami v Davose. Uvedomil si, že na takúto politiku môže Amerika len doplatiť. Rusko sa nijako zvlášť nevzrušovalo nad kauzou Grónska z jednoduchých dôvodov. Ak by došlo k anexii Grónska, malo by to za následok rozpad NATO, keďže by vznikol neprekonateľný vnútorný konflikt v NATO. Takže Rusko by sa vôbec nemuselo pričiniť o rozpad NATO, ktoré je v súčasnej situácii v stave poraziť sa samo. A to je pre mieru milovný svet dobrá správa. Trump si to uvedomuje a vie, že ak by anektoval Grónsko vojenskou silou, stal by sa hrobárom to. Trump pôjde tzv. mekou cestou ovládnutia Grónska, jeho kúpou podľa vzoru Trumena, ktorý chcel Grónsko kúpiť už v roku 1946. Čo sa týka politiky Európy, zaznamenali sme jej výrazný odklon od amerického vazalstva. Európska únia si začala zrazu rozumieť s krajinami Mercosuru, s Indiou a čo chvíľa si bude rozumieť aj s Čínou. Európa vsadila na spoluprácu s krajinami, ktoré nebudú ohrozovať jej záujmy ako Spojené štáty americké. A pritom platí jednoduchá rovnica. Všetká spolupráca Európy s inými štátmi sveta bude na úkor Spojených štátov amerických. A aj to je dobrá správa. USA bude tá krajina, ktorá sa sama zadusí svojou colnou politikou, neúčinnými protiprávnymi sankciami, drastickým znížením objemu medzinárodného obchodu, nezáujmom zahraničných investorov a podobne. To všetko bude mať vplyv na zvýšenie nezamestnanosti v USA na krach tisícok firiem, na vznik obrovského deficitu, na drastické zvýšenie cen a v konečnom dôsledku na vznik občianských nepokojov. A samozrejme k tomu významným podielom prispeje dedolarizácia americkej meny. Dánsko Amerike nebráni vo využívaní amerických vojenských základní v Grónsku. Dánsky portál uvádza, že už v čase druhej svetovej vojny okupované Dánsko pred fašistickými hrozbami povolilo spojeným štátom vybudovať a prevádzkovať vojenské základne v Grónsku tak dlho ako bude trvať konflikt? Dokonca vojny mali USA v Grónsku 15 vojenských základní. Dnes zostala jedna letecká základňa Pitufik na severozápadnom pobreží. Grónsko má vysokostrategickú polohu. Leží na najkratšej trase pre rakety medzi Ruskom a Spojenými štátmi. Preto je kľúčovou súčasťou budovania amerického protiraketového štítu. Rusko však nie je hrozbou pre USA, ale USA sú hrozbou pre Rusko. Tvrdenia USA, že Grónsko potrebuje na obranu pred Ruskom, sú sprosté lži. Mark Jacobsen, expert na Arktídu z Kráľovskej dánskej obrannej akadémie, povedal, že USA môžu zvýšiť svoju vojenskú prítomnosť v Grónsku, čo je možné v rámci existujúcej dohody medzi Dánskom a USA. Dohoda medzi Dánskom a Spojenými štátmi, ktorá bola uzatvorená v roku 1951 a revidovaná v roku 2004, dáva americkej armáde prakticky voľnú ruku robiť si na gronskom území, čo chce, pokiaľ o tom vopred informuje Dánsko a Grónsko. Jakobsen cituje článok 3 dohody, v ktorom sa uvádza. Vláda Spojených štátov bude konzultovať svoje kroky a informovať vládu Dánskeho kráľovstva vrátane rátane samozprávnej vlády Grónska pred zavedením akýchkoľvek významných zmien vo vojenských operáciách alebo zariadeniach Spojených štátov Grónsku. Táto jednostranne výhodná zmluva iba pre USA má však v závere zverejnenú jednu významnú vetu. Zmluva je platná len počas trvania NATO. To znamená, že v prípade zániku NATO zanikne aj táto zmluva. Trump by bol teda obyčajný hlupák, keby anektoval Grónsko vojenskou silou, keď aj tak mu dohoda fakticky dáva neobmedzené právo robiť si v Grónsku, čo chce. S jedinou výnimkou. Už nemôže umiestniť v Grónsku jadrové zbrane. A to je hlavný dôvod, prečo USA chceli vojensky anektovať Grónsko. Ďalší dôvod je obrovské nerastné bohatstvo Grónska. Trumpovo úsilie anektovať Grónsko pribrzdil i masívny odpor obyvateľov Grónska, Dánska, Európy i ďalších krajín sveta. Stačí pohľad na mapu, aby sme zistili, že Rusko má blízko k Arktíde zo svojich území od Sibíry až po hranice s Fínskou. Veľkú časť Arktídy môže legálne ovládať a využívať na základe medzinárodného práva. Veľký pozor si však musí dať Kanada. Kanada si je vedomá amerických hrozieb a preto sa bráni spoluprácou s inými krajinami vrátane Číny. Ak sa Spojené štáty americké zmocnia Grónska pre Kanadu, to bude vážna hrozba, keďže jej prislúchajúce arktické ostrovy od grónskeho územia delia len úzke pásy mora. A ak by si neskôr Američania začali nárokovať začlenenie Kanady do USA, mohli by anektovať Kanadu z grónskeho územia zo severu. Kanada by sa tak ocitla v nebezpečenstve i z juhu, i zo severu. Členité a chránené územie aliašky by USA na tento účel nevyužili. Existuje ešte jedno nebezpečenstvo zo strany USA. Mainstreamové provládne médiá v rukách Deep State toto obrovské nebezpečenstvo opomenuli a možno majú zakázané o ňom písať. Keď sa pozriete na mapu Arktídy, Zistíte, že vplyv na územia a moria v Arktíde má 5 arktických štátov – Kanada, Dánsko, teda Grónsko, Norsko, Ruská federácia a Spojené štáty americké. Medzinárodná jurisdikcia je zakotvená predovšetkým v dohovore OSN o morskom práve, teda Law of the Sea Convention, LOSC, ktorý bol podpísaný v roku 1982. Doteraz k nemu pristúpilo 170 krajín vrátane Slovenska, to v roku 1996. USA dohovor nepodpísali pre vymyslený údajný rozpor s americkými hospodárskými a bezpečnostnými záujmami. V skutočnosti ho nepodpísali preto, lebo chceli mať voľné ruky v prípade americkej agresie v rôznych častiach sveta. Ak si uvedomíme, že ak by sa USA zmocnili Grónska a začlenili by Kanadu do USA, získali by aj obrovské územia a časti oceánu, prislúchajúce k týmto štátom v oblasti arktídy. Dohovor definoval detaily pobrežnej jurisdikcie pobrežných štátov, ako je teritoriálne more s dĺžkou 12 námorných míl, výlučnú ekonomickú zónu s dĺžkou 200 námorných míl, a kontinentálny šelf presahujúci 200 námorných mír. V súčasnosti je predmetom sporov o určenie komu a koľko priestoru v Arktíde patrí. Medzinárodné právo stanovilo podmienky nárokov na vody Arktídy v medzinárodnej jurisdikcii kontinentálneho šelfu. Zjednodušenie povedané kontinentálny šelf je pokračovaním pevniny smerom do mora. Štát ktorý preukáže a zdokumentuje, ako ďaleko kontinentálny šelf domora mora siaha a má totožné geologické zloženie s pobrežím, odkiaľ vychádza, má potom právo na vlastnú jurisdikciu nad týmto priestorom vrátane ťažby nerastných súrovín, jeho využívanie pre potreby štátu, stanovenie podmienok pre pohyb lodí a podobne. To znamená, že ak by sa Spojené štáty americké zmocnili Grónska a Kanady, nezískali by len územia, ale aj obrovské vodné plochy, morské dno a podložie súvisiace s ich kontinentálnym šelfom a nerastné bohatstvo vyjadrené v biliónoch amerických dolárov. Pozrime sa teraz na stránku Sme blogera Mariana Naniasha, jadrového odborníka, ktorý okrem iného venuje pozornosť nerastnému bohatstvu Grónska. Citujem. Celkové zdroje sa odhadujú na 38,5 až 42 miliónov ton. Geologický prieskum Spojených štátov napríklad uvádza približne 1,5 milióna ton ekonomicky využiteľných zásob. Zatiaľ spomínajú hlavne kľúčové ložiská Quanfield vyše 11 miliónov ton a Tanbrés potenciálne až 28,2 milióna ton ktoré patria k najväčším svetovým náleziskám mimo Číny. Gronské vody ukrývajú potenciálne až 17,5 miliardy barelov ropy v pobrežných vodách a zemný plyn cirka 4,19 bilióna metrov kubických. V Gronsku sa nachádza až 27 z 34 minerálov, ktoré Európska únia definuje ako kritické pre priemysel. Významné ložiská zinka a olova sú v severnej časti ostrova a napríklad molybden z projektu Malmbierk má potenciál pokryť až 25% dopytu Európskej únie. Sú tam významné ložiská zlata na juhu ostrova, ale v prevádzke sú aktuálne len dve bane, a to na zlato, projekt spoločnosti Amarok Minerals, a baňa na Amartozit. Živicový minerál využívaný v priemysle v oblasti kangers -Lusang. Okrem toho má Grónsko jedno z najväčších svetových ložísk uránu. Odhaduje sa na 270 tisíc tón, čo predstavuje 8 najväčšie ložisko na svete. Ale jeho ťažba je však v súčasnosti zakázaná miestnou legislatívou. Je tam plno ďalších surovín ako grafit, nikel, meď, zlato, striebro, železná ruda a covid platinovej skupiny. A hoci je potenciál Gronska obrovský, v súčasnosti zostáva väčšina týchto zdrojov neťažená kvôli chýbajúcej infraštruktúre. Komisia ONZ pre hranice kontinentálneho šelfu sa zaoberá vyhodnotením žiadostí a dokumentácie štátov o určenie, komu patrí prímorská oblasť kontinentálneho šelfu. Jej stanovisko nie je záväzné, má odporúčací charakter, ale má určitú objektívnu autoritu, ktorú by mali iné štáty rešpektovať. Kým Rusko podalo oficiálne žiadosti pre uznanie svojich nárokov na kontinentálne šelfy, ktoré boli komisiou OSN z 90% posúdené kladne, USA 19. decembra 2023 bez toho, aby sa obrátili na komisiu pre hranice kontinentálneho šelfu, vyhlásili jednostranne vonkajšie hranice svojho kontinentálneho šelfu v 7 oblastiach Svetových oceánov. Celková plocha morského dna, ktorú si USA uzurpujú, predstavuje približne 1 milión štvorcových kilometrov. A propos, USA oficiálne priznávajú v Grónsku v súčasnosti len jednu vojenskú základňu, a to Pitufik. Ostatné boli celkovo 15 zrušené. Z prostredia blízkeho NATO sa však podarilo zistiť, že Spojené štáty americké majú dve základne v tzv. spiacom režime, čo znamená, že ich činnosť možno kedykoľvek obnoviť. Svet nevie, či na nich USA majú alebo nemajú jadrové zbranie. Významnou informáciou je, že nelegálna a donedávna utajená americká jadrová základňa v Grónsku Camp Century Fungovala od roku 1959 do roku 1967. Hlboko v lade bolo vybudovaných cca 21 tunelov, logistické veriace centrum a haly, v ktorých boli odpaľovacie zariadenia s nainštalovanými jadrovými raketami. Po zistení nestability ľadového príkrovu bola základňa zrušená a technika s raketami odvezená preč. Rádioaktívny odpad však zostal pochovaný pod ľadom po tom, čo sa krov zrútil. Teraz Grónsku hrozí jadrové zamorenie územia, keďže ľad sa rozpúšťa a postupne vydáva na svetlo Božie americké jadrové tajomstvá. Dánsko má mnoho neblahých skúseností s americkými vojakmi na svojom území. Nelegálne umiestnenie jadrových zbraní v Grónsku, nelegálne prelety amerických lietadiel s jadrovými náložami ponad Grónsko Havária bombardéra B-52 s jadrovými zbraniami v roku 1968 neďaleko leteckej základne Túle, ktorá zanechala trosky s obsahom plutónia roztrúsené po kilometroch arktického morského ľadu. Jedna jadrová bomba sa nenašla, predpokladá sa, že leží na dne mora a je iba otázkou času, kedy radioaktivita zamorí okolie. Mnoho šrotu z cirka 100 tisíc sudmi, z ktorých desaťročia unikal nebezpečný obsah, zamorujúci obrovské oblasti Grónska sa tiež nachádza na tomto území. Svedectvo o tom podáva samotný archív NSA, teda Federálnej spravodajskej služby USA. Kauza Grónsko je teda kľúčová pre rozpad Európskej únie alebo rozpad Spojených štátov amerických. Tretia cesta neexistuje. Z uvedeného vyplýva, že pre Európu by bolo vzdanie sa grónska americkému agresorovi obrovským bezpečnostným a hospodárským rizikom. Je čas, aby Európska únia zdvihla hlavu, vzdala sa amerického lokajstva a začala robiť politiku prospešnú pre jej obyvateľov. Ak to nedokáže, jednoducho sa rozpadne. Z mesta SNP písal Ivan Štubňa. Rozlúčím sa múdrosťou Sokrata. Zabíjame v mene života. Bojujeme v mene mieru. Klámeme v mene ľudu. Utlačujeme v mene slobody. Za mňa na dnes všetko lúčie sa Monika a duša. Dopočutia už zajtra.